فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد تجرف الانديمت متبلوتا مابسولوت مت مت ياهم وثن بذاتن تون الله جل جلاله Ate falëndarojmë për të gjithat mira të mirat të sëllat në i kadhëruhe dhe vetëm për e ti falje dhe ndihim. Kërkojmë për shëndetjet tona, për shëndetjet e Zotit, bekimet e ti, mëshira e ti, të gjithat të grumbudhuarat të këmëj mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, bishok të ti besnik, bifamilën e ti të ndarshme, mbi gratët e ti të pastra dhe mbi gjithë mëslimanët anë kambotës të cilët të ndjejë kër rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit. Të ndëruar gjëmatli, të ndëruar dhe lezër, me lejën e Zotit Gjellë Gjellë Luhu, dhe të vazhdojmë në vargën dhe ciklin e legjaratave në bi nërlidhjen e pashkoputur në bi shëqrimin e rrugës drejt Zotit Gjellë Gjellë Luhu me besim dhe tërbije. Pra, titulli i rrugën qati vargu e mban emrin lidhja e pandar në mes edukatës dhe besimit pra neve në Kur'an e xejm edukatën pjesë të të besimit dhe besimi pjesë edukatës dhe se këto nuk ndahen në Kur'an dhe në sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi bermën nzel jerat fillimin e ndarjes së ulemave se e debi është tri lloj edep me Zotin, edep me pejgamberin dhe edep me krijesat. Dhe kemi përmendur për të gjitha llojet argumentet e tjera. Dhe kemi ngel tek edebi me njerëzit. Kemë filluar nga nga prindi, pastaj kemi kaluar në familje, pastaj kemi dalë te vëllezërit, kemi dalë te shokët, familjarët dhe ata që na rrethojnë neve, pastaj kemi kaluar në xhami, ku kemi thënë se ekziston edep nga dalja prej shtëpisë deri në ardhjen në Gjami. Dhe ligjeratë e fundit ka qenë prej hyrjes në Gjami e deri në ulljen në, në vendin e faljes apo dëgjimit e ligjeratës e kështëm e ratë. Dhe përmendëm se edebi radhës, kultura e radhës, edukata e radhës është edebi, edukata, s'ilja me, ata i cili e ka pozitën më të ndërshme në Gjami dhe ajo është Hoxha. Në të të të të të të të ajo është imam i ai i cili prin njerëzve në në xhami mirë po tu duhet para se me fillojë ligjëratën ta konkretizojmë se për kë kam po flasim nga se neve në termet tona i kemi disa lëshime ato nuk janë lëshime xheriatike të vëllloja mirë po njerëzit janë nsu nat emërtim te neve imam i thojnë atij i cili fal pas kohë imam i Gjamijës, i cili i falë pesko. Te generatat e vjetra, imam e ka pas titullin Khatibi, e ka pas titullin a i cili ka ligjëru, ka dhënë dërës. Andaj i thëjnë imam Ahmed, imam Shefi'i, imam Ebu Hanife, se kanë pas për qëllim sa i falë pes vakë në Gjami. Jo, madje këtë djetarë nuk kanë qenë të cilat kanë falë dhe kanë pri në mazë o imamata më lloj nuk kanë çën të cilat kanë pri shpesh në namaz. Pra, janë mbyllna me detyra të tjera dhe janë marrë me, me dije. Pra, neve kur themë imam, nuk e kemi për çëllim atçka i fal pas kohë. Por, raporti jon e debi i radhës është e debi me njerëz të cilët e bartin dijen. Ne debi dhe edukata me njerëz të cilët e bartin dijen. Pra, me një fjal tjetër, e debi me ata të cilët janë nba shkak pas Allahu gjellë gjellë u qëna me qenë musliman. Qëna me falë namaz, me dhonë ze qatë. Dhe me ndi vetën musliman, dhe me praktikue ata që ka kërkohet prej neve, prej islamit, dikush në e ka pru këta, dikush në e ka mësu këta. Në nuk e këna dit. Në nuk e këna dit asë një shkronjë prej islamit, për vetë se dikush se në ka mësue. E tash, Kriçana ka mësua të na nifot me termen hoj. Në xheriat i thojnë alim el al ulama, njerëzit e dijes, ehlu el ilmi, ehlu el dhikr. Allahu jalla jalalihu i çon me terma të ndryshëm. I thojnë talibul ilm, i thojnë kërkues i dijes. Kjo është për çollim. Dhe në këtë varg të ligjëratave të nderuar Desert, neve duhet të zgjerohemi. Do mos do të shumë risht kemi të zgjerohemi për qëfarë arsuje, për qka këse neve shofëmi të lovi, anarki, salamadi, qështë ju kujtohët njerëzve silën me njerëz të dijes, qështë ju kujtohët njerëzve silën me hoxalar, si të ju te e këtë njerëzve, i trajtoj njerëzit të dijes, dhe kjo është prej fesadit të madhë të musliman me bashkohor. Dhe, Ky arsye na ban neve që t'i shfletoj na mirë fjalët e imamave të mëlloj se si e kanë trajtuar njerin e dijes, se si e kanë trajtuar njerin e dijes, te ata vëllazër dija ka thënë për tej, për tej fjalë të çmuara. Nuk ka te ata diçka më të madhe në jetë sesa elmi, dija. S'ka diçka. Mbledhi këtë send, nuk ka te ato diçka Ma të madhe se sa elmi Kanë vrapu me të madhe Me e ba një familjar Hoj Kanë investu e khalifët Sultanat, qeveritarët e muslimanve Në të kaluarën Me e ba nja Prej familjeve Familiarve të ti Hoj Hafëz, muhadith, njerit e aditit Kanë dhonë me cindra Mira prej pasurive Vetëm e vetëm që mos vdese e që mos shkruhet në histori që prej familjes së tij asnjë hoj nuk ta ta ka. Të ata kanë qenë shumë e bo, adhe, ja i garë, nuk miret me të madhe. Sot do po të bëh, ndoshta edhe bëhet çështja e garë, ndoshta nuk mirret më të madhe, mirëpo te selefi, te gjeneratat e para të muslimanëve kjo ka rënë shumë. Nga se atar elmi ka qenë drejt për drejtë i lidhur se njeriu i dishim është i lidhme atash ka qenë Muhammed sallallahu aleyhi وسalam. Ai cili ka elmi është i lidh direkt me Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, dhe lidhja me këtë është lidhja me Muhammedin alaihi salatu wassalam. Por ka çën një perceptim shumë, shumë i lartë për dijen. Kjo është arsyeja e parë. Por çka këto lviz anarkisë, çrregullimit të raporteve mes xhamatlive, davjalorve, mesadeve, të duhet me çën njeriu me kulturë të lartë, me çën me tërbije të madhe, karshiati i cili Kalë zonë ti që ka thonë Allahu dhe që ka thonë Për nga mberi Gëse akireti i njerëzve është i vartë Për, për die E akireti i njerëzve nëse është i vartë Për die është i vartë dhe për ata që ka i cili E mba në dijen Akireti i njerëzve është i vartë për kurane Që ka thonë Allahu, që ka thonë Për nga mberi Nëse me këta është i vartë është të në vartë dhe për e ati cili ta kalë zonë ata Qipodika do të kanë me shkuën pazar me veç, e ka thënë Allahu. Nuk shkon. Edhe pse sot Facebook e ka bë, atë pazargjen në mënyrë indirekte me veç. Tani pse është pazaraj? Sa i çkruan. Kjo është anarkie e madhe, kjo është fesad i madh. Andaj ti sheh njerëz që më nuk dinë edhe kriteri. Cili kriter? është kriteri? Kush është hoq? Ku kujt i mirë di, ja kujt i mirë? E kështu me radhë. Andaj kjo është arsia e parë, tollovin. Nuk do me largu këto tollovin e menjës, e shpirtit, dhe dhe me ditë se me kanë kije dë bajsh. Dhe ajo tjetra, para se me filuhe në këta, duhet të përmendim vlerën që ka ardë të hoxalarë dhe djetarve në Kur'an dhe Sunnet, që mësë quditemi me kërkesat që ka i bojnë imamat, për me qishë duhet musil me ulema. Pra, Kër ti përmenë minatë që kanë thonë djetarë, si du të mu silë me djetarët, por shkak se na jena shumë intervallet larkëta, ka me naudu ka të legenda. Ka me naudu ka të legenda, dhe mënonë, kër ti do gjojmë fjalëte, imam Shefi Ijo, Tebu Hanifës, Ahmedit, si janë silë me o gjallartë të tëre, ti kemi mëndu se ato pengamer i kanë bëhoj o gjallartë të vetë. Por, që shka thonim një hazmi, mos mu kanë librat, kishin lujt gjahilat me nejve. Mësë më kanë librat, kishin dhe në rejnë, rejnë e janë këto Po elhamdulillah, Zotje ka ruit fejnë e vetë Edhe Kur'anin, edhe sunetin, edhe dhijen e ulemave në libra Por mësë më që ditë me ata qka vjenë Duhet njerë me shiku në Kur'an Sa përshon dhija Sa përshon dhjetari Sa rëndon Rëndon shumë A da i fillimisht do të përmenmi Se sa është e madhe vlera e diës. Hoxalartë kanë shkrujtë shumë libra mbi këtë qështje. Shumë. Unë kam zxedhë më të, më i thoi në gjurë në rabë më këtësar, më, më përmblejtësim. Imam Nehuiju ka shkrujtë. Muhammed ibn Muflejh ka shkrujtë. Ibn Kajimi ka shkrujtë. Ahmedi ka shkrujtë. Kërejtë, Hoxalartë e mdoj, i filojnë libra të tyre të, të, të, të, të, të kërkimit e diës me edebin me تربijen pse sidoshtosh te kjo kaptin heq mos i hin elmit se se ne mer se ne mer nese njeriu doshton edeb ne etik me dijen dhe ata i cile e bart dijen se ne mer dijen heq i shkon imri i shkon imri dhe se ne mer dijen dhe risallezer ju edini ibn hazmi na permend misho ibn hazmi o st hoj prej spanjes dietari madh i njeor ne mesin e e njerëzve dhe vëgjalarve. I më më shatë i biju, kër e përmenim një hazmin, i më më dhehe biju, kër e përmenim një hazmin, i kam ri vlezër kulmin e dijes. Shumë dije kam ri. Kur e diskutojnë, pëse me dhebi ti nuk është që punohet me tate njerëzit, pëse s'punohet me, këni padën njerëzit, të tonë, unë jam e i bëni hazmin, unë jam e i bëni hazmin, rradë, rradë, rradë, që i gje Shafi'i, Hambeli, kur kujt çorton? Nuk mundet me çortuz, iman i pranuar me dëshmitë të ummetit. Me thandë gojë jam me Ibn Hazm-in, mas pasorit vet Kushaqi. Unë s'e diov kët. Im, imam Shatibi dhe Imam Dhahbi u diskutojnë, pse Allahu çka ka dhënë mundsinë që njerëzit mëndjek. Pse çka ka dhënë mundsinë mëndjek? Imam Shatibi e ka bien një arsye, Imam Dhahbi e ka bien një arsye. Në anë këtë dy arsye, e kuptojnë atë që edhe me pas dhijem është me pas adepës pa ndo bi I më më dhe e biju ka than në biografi në Ibn Hazmit Allah e më shirovë t'Ibn Hazmin dhe Allah e faljt i ka sha ulemat I më dhe e biju në zanës i bëntimijës I më dhe e biju në zanës i bëntimijës kur fletë pëse si ka thanë Allahu shtrirje pëse se ka shtrirje ka thanë fe innehu kane jesub bua jepan sepse ofendon të dhe shante hojalarët tha dhe Allah e trajtoj qishit trajtoj njështë të dijes këta e përmeni imam dhe hebiju imam shatë ibiju është në rang me i bënd të i mien ti dim kush për kam po flet ta dim kush për kam po thot imam shatë ibiju thot unë mendoj se i bni hazmit Allah ja ka mor autoritetin dhe shtrirjen se se nuk kam sute o gjallartë, po kam sute vetë. Këse i bni hazmi, ilmin e kamor vetë pi librave. Së kam sute o gjallartë. Nuk kam sute o gjallartë. Sa e ka posë mendimin, mësë me morë dije për ati që ka me dhebë. Si të kishë me dhebë, a mar i se marë dijen për tije. Do mësë do shmërisht, e ki me qenë, i pasë të prej me dhejë, asë Maliki, asë Shafi, asë Hanbeli, asë Hanefi, veç Kur'an dhe Sunnet. Për shkak se njerëzit s'ka pas mundësi mu gjetë kësi, a i s'ka mërë dje, ka mërë vetë për librave. Të di më më shëtë të biju, refuzimin që ja ka bëhë o gjalarën e mërë djetë e ta, e kalon, sot nuk njekët. Me gjithë se kej o gjalarë, kure përmendin të libra e kushtëve të mësimit djes, të përmendin Ibni Hazmin me ledzu do mësë dëshmërisht. Pse me ledzu? Se ka elëm. Po ku apë, se se njofi njërzit, këtë janë dy shte bejpët. Ka ofendu gjallartë, për që i më dhe thotë, ka thonë ki magari. Kjo shpreje ti do këtë vogël. Ka thonë ki gomari, kështo. Për imam atë mdoj. Dhe ka morë zotit gjallë gjallë atë shtririn. S'mud, nuk më nëshë më shtrije. Nuk më nëshë me për hapë. Pëse? Nga se kjo vjalë kushton. Se ajë alinu për para a konë veli i zotit. Miki Allah u gjelë gjelëllë. Edhe Allah u shpallu vëzotin arvit. Ta merë namin. Namin vëzër nuk matët me kada është ka i e gjavë. Namin matët kërë vëdesesh. Ndaj me Mahmedin kërë e shah ishin disa, thëjke, shifmi ditën e gjenazës. Shifmi ditën e gjenazës. A të shahin ti ja muë. A i dini sa veta kam prezentu të ima Mahmedin? Një milion nështë e gjashin mi njerz ja kan fal xhenazën. Në milion, e gjashin mi njerz nuk i ka zon Bagdadi të ja fal xhenazën Imam Ahmedit. Kur të vdesësh, leje tashti kur të bën aplauz dikush, haj valla se miri je, haj valla se vazhdo ashtu. Kur të vdesësh, pa pejgamberi alayhisallatu selam, kur të vdesë njeriu, ose bëhet rahat, ose bëhën rahat piti. E marr vesh kur vdesësh. Ose ti bën rahat, ose bën rahat pi ti, si dy bahon rahat pi ti, vajhalli për neve. Vajhalli për neve. Prandaj njeriu duhet të bëjë kujdes, që xhuma e tij është teje teje problematike dhe mund të më shkatërrua atina, historinë, fytyrën dhe autoritetin që ka mundur të vepas tek njerëzit. Fოთ Ibnul Jamaa elkeneni e shefi i njëri pridjetarve të muslimanve dhe imamëve të mdoj i cili ka shkujt libra dhe ka lafdru imam dhe hebiju dhe imam imnu kethiri e ka shkujt një libra të cilin e ka titulua të dhkira të sami i uel mutakellim ka than për kujtim për hoxën dhe gjematin për kujtim për hoxën dhe gjematin se qka duhet të kënd prej edepëve të ndërsjelta pra, edepi hoxës me gjematlit dhe Edepi jamat libra dhe i nzançatë që kërkojnë dijen me me Hoxha. Dhe e ka bó të shkurt. Është shumë libër i shkurt. Kësh libri më i shkurt çka dietarët kanë folur për Edep. Ndërsa nëse morr me libra en en enciklopedike që janë voluminoze, ato janë vetëm për nzançatë e dijes, atërat ju kanë përkushtuar dijes dhe doin vetëm me, me mësu shumë, ata ajo është kaptinë tjetër duhet ligjërata të veçanta, duhet seminare të veçanta për atë dije thot bismillahi rrahman rrahim alhamdulillahi rrahim thot ne jemrin Allahut, mëshirusit, mëshirbërsit falëndërim më ti takojnë Allahut el al bërë të mirit Allah e ka jemrin i mir el bërë pse e ka fillu qështu dhe këtu duhme ju jo të regu një meselë ha gjalarët kër shkuin libra dhe kër i qelin librat i thojnë istihlal, bërra atëll istihlal, filimi me, me, me diqkat interesantë. Ho gjallar, kër e shkujnë një temë, nëse janë të folë për fikhun, janë nisin me emrat të cilat kanë në bojnë me, me fikhun. Nëse folën për Kur'anin janë nisin duke e lafdru Allahun, për shemë për thojnë, falëndërimi i takon Allahut, i cilë e ka zbrit, librin, se ka me folën liber, për fë Kur'anin e kështu me ra. Në ketë rastë Hoxha e ka nuket liber për edepin ndaj hoxhës dhe hoxha ndaj gjematlive dhe ndaj nëzansave Qështë e ka fillu? Falëndërimi të kanë Allahot Elbër, i mir Aja kërkon sifatin e thmirit Që dhe më thanë sifati par Që dhe të më kanë i ndërsjel Dhe të më kanë i mirë ndaj hoxhës I mirë ndaj djetarit Dhe e këndërta Dhe e këndërta Errohim meshirues al wasi' alalim i cili është i gjan dhe është i dishëm dhil fadl al adhim i cili ka vlerë të madhe shiko përkasson allahun vlerë të madhe po ai ban me isharate tek hoxha ban me isharat al fadl al fadli me fadilet me fadilet tamam afdalus salati wa atamut taslim dhe vlerat më të mëdha dhe salavatet më të plota jan ala sayyidina muhammedinin nabiyil kerim bi zotriun ton zotriun ton muhammedin en nabiyil kerim peyngaberin bujarr el munazzali alayhi fi dhikril hakim per te cilin ka zbrit na kuran na kuranin famlart wa innaka la ala khuluqin azim qi ne nje virtut dhe terbiye te të madhe kjo e ka hap hoğa ibn al-Kanna al-Kannan al-Shafi'i ibn al-Jamaa kelliper ta cilon e ka vendosur mbi terbijen te cilon duhet ta kemi ndaj njerze te dijes wa ala alihi wa ashabihi al-kiram përshëndetit janë edhe për familjen e tij dhe shokët e tij të ndarshëm jwarëhi fi darin naim te qet e ka komshi dhe i ka fqinj në xhenetin te Zoti te bareke we te ala nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pari dhe te par te shoqëruin jan shokt e tij dhe familja e tij shoqt te cilat jan prej shoqërues se te kan shoqërua ne kete emma ba'd pastaj fa in min aham ma yubadiru bihi al labib shara shababeh tadawja prej djerave m të rëndësishme, të cilat duhet të vrapon njëriju i menqër, shërkha shëbabihi në rininë ti, shërk i thojnë pramverës, prana që i thojnë neve në pramverën e rinijës, kura ka njëriju moshën, ere, wa jud ibu nefsehu fitahsilihi wa këtisabihi, dhe duhet të banë, tradit, reveti, dhe veti, dhe të bjatë vetin, arritjen dhe fitimin e hus në lë edab tërbijen dhe edepin e mirë. Pra, çdo i ri, çdo njeri i cili është në moshën e re, let investojë sa të mundje në në edep. Në edep. Çi thamë Abdullah ibn Mubaraki ka thënë 30 vjet çka ku mësu edep. 30. Vjetë. 30 vite vetëm edep, edep, tërbie. Do ti shoh në fjalë të ulemave mbi këtë meselë. Ka dhanë, e ledhi shëhide shëra u al aqlo bi fadli, për të cilin edep, shëriati dhe mendja, kanë dëshmuën së është një mirë, wa të fëkatil ara u al elsinëtu ala shukri ehli, dhe të gjithë tha mendimet, dhe të gjithë tha gjuhët janë të pajtume për me falenderu njërën me edep. Ska mundësi, ska mundësi një njëri që njifët me edep me tërbije, me edukat, me e shat dikush, vetë se një sham, vetëm se një sham, vetëm një akuzuar, Muhammeden S.A. e kanë shat, e kanë ofendu, e kanë rraf, e kanë hedhë planë si në devës mbi shpinën e ti të ndërshme, ja kanë thijë dhantë, ja kanë shatë bashkëshortën, po kërejt këto janë këpër e sa e debli i madhë, dërsa këta të se të kanë bëhë këtë, kanë qenë sa këtirën të, të dështumë anda do toja kreet njerzit ja din por të mirë aty isha ka edeb çka ka edeb wa in ahqa an-nas bi hadhihi al-khoslat al-jamila ma hakli dhe mas shumti që duhet me pas këtë cilësi janë wa awlahum bi hiyazati hadhihi al-martaba al-jaliila dhe ma meritorë që duhet mu ngrit në këtë shkallë janë ehlul ilmi njerzit e dijes Alledhine hullu bihi Hallu bihi dhërwët al-mejdi Ve sëna Të cilat e kanë arrit Klasën më të ngritur Dhe më të ndriquar Wa ahrazu bihi qasabat e sëbqi Ila viratët il-enbiya Të cilat vetëm këta e kanë pas fatin Me morë të rëshëgimin e pengambejri Sallallahu alaihi sallam Kushe ka të rëshëgu Pengambejri alaihi sallatu sallam Një kategori Nja Vetëm kush vetëm njerëzit e dijes. Kjo është mertebe dhe shkallë e lartë. Li ilmhim bi makarim akhlaqin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa adabi, kta din mir, se sa është erand dhe peshon dhe në peshon në peshore akhlaqi dhe adebi dhe e din mir se çfarë adebi ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa husni sirati al-a'imati al-athar min beitehi min ahli beitehi wa ashabi edhin se çish kanë qenë familja e tij e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij por për vlerën sa e debit është se hoğa më pas se debit më larta po nga frymzohen nga muhamed alaihi salatu sallam pastaj nga familja e tij pastaj nga shokët e tij çish ka do ta përmend më se si me të shkëpar njifët një hoqë, dhe da përmenë me që ka thënë Sufjanë e Thëuri, se një hoqë matët me elë, ta gëvallëk, dhe i qitën ketë fjaltë të Muhammed Alei Salatës Selam, në si e ljetë të ti, moralin e ti. Si të përpudhët, ndjekë. Si të jetë i harmonizum me Muhammed Alei Salatës Selam, ndjekë. Andaj dhëtë, Sa e di sa është e ma dhe më kanë e debli. Sa Allah e ka lefdru Muhamed a.s. Dhe, dhe Allah nuk i lefdru se i ndët e vogla. Pasaj ka dhanë. Wa këtëda wa bima kane a lehi e ime të ulema i sëlef. Wa këtëda bi hedjihim fihi me shajhull khalaf. Dhe sëlefi kanë qenë shumë të njohër me ata se sa ka pesh e debi dhe krejtë o gjallartë i kanë shku pas e debit të të tëre. I kanë shku pas edebet të tyre. Ka Ibn Sirin, ka thon Ibn Sirini, kanu yetalmun al-hadiya kama yetal yetaallmun al-ilm. Sahabet tabeenat e mësoishin edebin, qishë mësojn dijen. Qishë mësojn dijen, mëson edhe edebin. Çfarë mëson dijen? Namazi farz, zakati, për pasunik farz, hajj për pasunik farz, agjerimin Ramazan. Farz Me bote spi, Allahu Gjelle Gjellalu është vlerë Mi falë sënetë, është vlerë Kjo është vazjib Kjo është haram Rakia, haram Zinoja, haram Kjo kufër Kjo shirë Kjo është ilmë Tha tim një sirini Qishë mësëshin gjëta E mësëshin edhe edepin Edepin E kanë mësu edhe zër Imam Maliku ka thonë Malikin në enës unë 18 kumsu adab 18 vjet pastaj më mundsoi Allahu ilmin më mor për 2 vjet 2 vjet elm 18 vjet adab never nism nga e propria nga e propria e debela di çosh diku do shta e jejnë diku do shta se jejnë zoti na rujt ndersa muhamed ali salatu selam i ka u terbië shoktë tina në adab qal al hasan al basri qala hasan al basri In kanër regjullu le jekhrugju fi edepin, jekësibuhu sinin e thumë më sinin. Thotë na, dilshmi me kërku edepin vite dhe vite. Se ka gazu sa. Vite dhe vite kërkonim edep. Tërbije. Mubo, tërbije. Këtë e në gjadarë tomë, dhe zërë. Ibn Sirili. Hasan al Basriju. Djetarë të mëdojtë muslimanëve. Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të cilet nga e kanë të rëshëgua ilmina pë nga mberit sallallahu alaihi wasallam thot Sufjan ibn Uyajna inna Rasulallahi sallallahu, sallallahu alaihi wasallam hua l-mizanu l-akbar ka tham më dhvër të jetë Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam është pëshoria më më dhe kush është pëshoria Muhammedi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi të uradu l-eshja'u dhe të këaj kërët jërat vihem peshor me çka matet matet me me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ala xulqihi ne moralin e tij usiratihi dhe historin e tij وهddehi lovzimin e tij fa ma wafaqaha fa huwa alhaq çka përputhet me Muhamedit është hak wa ma khalafa fa huwa albatil dhe çka e kundërshton është batil apo me kanë matet Me kanë e matë, së matët me kërkanë, lëzërë, vetëm se me Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Kushtë të kalzën tyje që shakon Muhammed aleyhi sallatës sallam A është e mundur me të kalzën tyje që ka thonë Muhammed e sallam përvecë se hoxha Ima më shatë i biju, do të vina ma vonë, po këtu sa për tasë sharu këta Ima më shatë i biju thotë, veç me vetë di kanë përvec djetarve Çka ka, ka thonë Muhamedi? Çka ka thonë Muhamedi selam? Ës juna e Allahut. Vetëm me vet dikan. Çka nuk e shprej atyre çka dietar kanë thonë, çuçik i do të mu vet. Vetëm kjo ka dhënë juna e Allahut xhelal xelal. Pse? Se ka thonë Allahu te bare ke u tela, fes'alu ehle dhikri in kuntum la ta'lamun. E ju pyetni njerëzit çka dinë nëse s'dini. E çysh ka thonë vet atçka s'di, por atçka do të më dit edhe ajdu të me vetë të shkone vetat që është përthua vla që është ka kjo meselja kur u boki vlave me vetë për kitë meselje të ka thonë Allah o vete ka thonë kitë që ka vetë ka po gjuna si të përgjigjët aja la ma shumë pan gjuna ka thonë si të amore kitë të shpërgjigjën a la ma shumë trasë të gjuna se ndërtojët gjelën bi gjelën bi gjelën bi gjelën shiko sa e të zikë shmarë vetëm me vetë a vla kjo meselja që Ku e di vëllaçi ç'është kjo mesela? Nuk jë ka thënë Allahu Xhel Xel nuk jë ka thënë, nuk e merr vesh librin e Zotit Tevareke u Teala. E kanë gjunahun te Allahu Tevareke u Teala të, të, të madh. Allahu Xhel Xelu nuk ka kërcënu diçka në Kur'an dhe nuk e ka ndalu diçka në çdo gjëndje sikur shirkun dhe dhe të folurit për Allahun pa dije. Rakia ne ka leju kur ti s'u vdek. Pi e paksa ta moj majh... Shpirtin, coftinën e ka ndalu, nëse jetë, ndru jetë, hajë pak, ca të mbash jetën? Mirë, me folë për Allahun, vdys më sfolë. Vdys më sfolë, së mundët nuk lejohet. Vdys, ndru jetë dhe më sfolë për Allahun pa dhije, se s'ta falë. Andhe Allahu Jellalu ka thanu wala taqulu bilsinatikum alkaziba maju te kulu, kedhibe, t juve te rrejsme mos tuni hatha halal wa hatha haram çike o halal çike os haram ku ka zgjurit kjo te sahabet te sahabet ka zgjurit mos tuni te spija ti tonet halal halal dhe kur shqip që në ta shipse kjo bo spiën tani në parlament halal vakjo kjo haram wa ta'ala u jalla jalalu in alladhina yaftarun 'ala allahi al-kadhib la yuflihun kush fol per allahum pa dije kurs ka me shpëtuar kurs ka me shpëtuar andaj thot sufian ibn ujeine vetem muhammed alayhi salatu salam mba peshohen gjërat thot abdullah ibn mubareki allahum musharofki dietar imad nahnu ila katheer min al-adabi ahwaj minna ila katheer min al-hadith A ka vlerë më të madhe diçka se hadithi. Hadithi pejgamberisë së Muhammedit sallallahu alejhi dhe sellem. Një fjalë që ka thënë Muhammedi sallallahu alejhi dhe sellem, s'ka më të madha pas Kur'anit. Pas Kur'anit s'ka më të madha se hadithi i Muhammedit alayhi salatu sallam. Fatullah Mubaraki. Na mashum që na nevojë për edep se për hadith. Na mashum që na nevojë për hadep se për hadith. A ka vlerë më të madhe se hadithi, vëllazër? Fjala e Muhammedit alayhi salatu sallam s'ka O Abdullah Mubarak këtëtë ma shumë kena mevoj për edeb se për hadith. Kjo është Abdullah ibnë Mubarak. Thot imam Shafi'i ju, kure kanë pytë, sa edo edebën? Kjire li Shafi'i, ma shahwatuke li edebën? Sa edo edebën ti? Kanën të dhe të? Në njëri shumë në nëmanë. Muhammed ibnë Idris e Shafi'i, thaë, asma'u bil harf minhu mimma lam asma'hu fatawadd a'dha'i an laha asma'an tatan'amu bih ka thon kur dëgjoj një harf një harf me shkronjë pra e edepit kam dëshirë që kre çelizat e mia trupi jam ta dëgjojë çat harf edhe të kënaqet me ta s'po ndalin vesh të dëgjoj po kam çef kët trupi më pas vesh çt kënaqet kur ta ndëgjojë kan edepit Qështë e lip të e debin? Sa jep mund dhe investon në e deb? Qalë, thaë, talëbul mërë ati lë mudilleti walë dheha, walë i sëleha gëjru. Qështë e lip e debin? Imam Shafi e jutë. Ka thanë, si kur gruë jesë të cilës i ka hup i biri, edhe ajë vëshata e ka hasret. Parëm e në dhe zërë, një nërë, e ka vesh një gjallë. Apo vesh një qik Vesh një A e mi pas dhejt e i lipaj Po një ala ma, ma pështirë ma shumë e do Dhe i ka hup Qyshe lip N Nuk përshkru o qyshe lip Thati ma msharvi ju Qyshtu e lipi e depin Qyshtu e lipi e depin Andaj Ogja thot Ka qenë përrej Asaj që am kanë zitë me shkujt këtë libar Nevoja e nëzanzve nevoja e gjematlive dhe avamit e muslimanve, që ta din rëtben, gradën, pozitën e dijes dhe o gjalarve dhe dijetarve, që ti shkuj disa fjalë, të shkurtra, të rënditura, mbi vlerën e o gjalarve dhe atyre të cilët e bartin dijen me veti. A daj, o gjak a përmen prej fjalëve të ulemave, fillën bish nga Libri Zotit, fjalëve të pengamberi së zelem, صبهشون هو دياتاري ن القران قالا قال الله تبارك وتعالى سوره المجادله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات قال الله تبارك وتعالى الله يغري تاتزت كمبسو پر يوه كوشكو ايمان كابسين تپات الله يغري پاتيتر والذين اوتوا العلم E atyre të cilët ju ka dhonë dhija, nga mesi atyre që ka në besuve, ata ka thonë, dërra gjatin. Dërra gjatin. E ka lanë allautë të, të pa kushzume, të pa kufizume. Nuk e ka gazu sa, shumë. Ka thonë Abdullah ibn Abbas i, gjali ajës për nga mbejri sallallahu aleyhi sallem, në komentimin e këti ajeti. Ka thonë, el ulemë, Faukël muëmininë, bisebë imi eti dërëgje, o gjalarët, djetarët, krahësim me besimtarët, janë 700 shkallë manaltë. 700 shkallë manaltë. Ma bëjnë etë dërëgjetejni miët u amë, në gjdo shkallë, mes dy shkallëve ka, një qinë vite me hetë. Abdullah ibn Abbasë, Djali O just being on Bilal as-salam. Mes detarëve dhe Avamit ka 700 shkallë. Po si mos me pa sa vëllezër? Sikur mos ti shkon këto ulema për para neerë. Çfarë ke shme ditna? Çfarë ke shme ditë? Sikur mos ti shkon i Muhammedi, Imam Shafiui, Imam Abu Hanifia, Imam Maliku, Sufiani, al-Thauri dhe Ibn. Sikur mos ti shkon për detarëve e Buhureyra, Abdullah ibn Mas'udi. Muadib li Jabaili Sa'ad ibn Abi Waqas Dietar thëndroi Aisha radiyallahu anha sigurom se ishan Sheikhul Islam al-Taymi ibn Qayyim al-Jawziy Imam al-Dhahabi ibn Kathir plot plot prej une mave te molloj te Muslim ibn Hajar al-Asqalani Imam al-Nawawi Suyuti ibn al-Jawzi Abu al-Faraj Abdurrahman al ibn al-Jawzi Dietar vlezar 28 volume i ka shkruaj te vec emrat Imam al-Dhahabi në sta tatvolime aty ka emrat hoxhallarve mos u më kanë ata në a sotish mi kanë nuk e ke më ditë këtë kur'an pas këtë hadith askët fetë të madhe të Zotit te bareke vote al andrej ibn nevasi kur thoj, ka thonë 700 shkallë me çdo shkallë 100 vjet u tim buhari kur thotë ka transmetu buhariu njerëzit thojnë ukri po çka e bën buhariu kur të më thonë njerëzit dukri 700 shkallë Manal Sena është 700 shkallë Manal Sena Ka dhenë Allahu Tebareke te Në surën Ali Imran Dhe për këtë ajetë dhezër Ibn Qajim e ka shpigimin Një vëllim Ajetë dhe të citoj të tështë të të në besurja Ali Imran Një vëllim e ka Andajnë nuk e mora këtë për Ibn Qajimit Se ishba ligerata shumë e gata Mirë pa po këtë për mbledhjen e Ibn Qajim jemaa al-kanani kët ajet çka do ta citoj tash vëzën një libër komplet çka kjo është komplet në shpjegimin e një ajetit të Zotit me shnia neve na xhumi të lexoj një pas 15 faqe me shnia ajetë shpjegon celi është ajeti ka than Allahu te baraka u te ala shahida allah ennehu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi Ka imen bilqist Ka dëshmuar Allahu Se nuk ka zat që meritanë Më adhuru përveç Allahot Dhe me lacet kanë dëshmuhe Dhe kanë dëshmuhe njerëzit e dijes Ka imen bilqist Të cilët gjikojnë me drejci Të cilët gjikojnë me drejci Do t'i përmendi vetëm 10 pika të nëzirën Nga kia jetë nga i bënkajim e gjelëgjie. E së s'kena mundësimi përmenë të gjitha. E indi s'kemi hi që është dhëtë mu të rajtue djetartë. Vetëm peshe e randë e tëre në Kur'an dhe Sunnet dhe në perceptimet e ulemave të muslimanve. Perceptimet e ulemave të muslimanve. Ka dhani bënkajim e gjelëgjie. E para në që këtë ajet është istishëduhëm du në gajrihim më në lëbësharë. Allahu i ka mor ulemat me dëshmu dhe të kjerës i ka mor. I ka mor. Kanë kush dëshmonë për Allahu në gjellu ala fillëmisht? Për nga mërët. Për nga mërët. Dhe ma thanë, Allahu në gjellu ala kanë nga mërët për dëshmitarë vetë vetën. Me lachet dhe një kategori për njërzve. Laja është për nga mërët dhe njërzë të dijes. Vetë, vetëm kjo është vlerë shumë e mërët. E dyta. Shahedetihim shahedetihim. e ka bo bashk dëshmin e vetë me dëshmin e tëra këni pa dhe zërë a di shëllon dhe shëhet e dëshmi shkon gjikate dhe thu unë dëshmoj se ky nuk e ka bo ket unë dëshmoj se ky e ka bo ket Allahu gjelegja kure ka morë këtë vejpër me gjiku a e meriton Allahu vetë ekskluzivisht mua dhuru ka than unë dëshmoj tjetër kush kush dëshmonë Me lloj që do të ketë na dëshmojnë. Që tërgush pejgamber dhe njerëzit e dijes ka thonë krejt na dëshmojtë. Sot i bën Qayimi e ka bëu bashkë dëshminë e vet me dëshminë e njerëzve të dijes. Domethën Allahu xhalla e ka ngrit në pozitën me thonë shahid Allah, do Allahu dëshmon dhe këta dëshmojnë. Kjo është pozicion vërtet shumë e madhe. Me të mor Allahu xhalla e më thonë ashtu çto ti thupo. Kjo është shumë pozitë. E madhe, e treta, iqtiranu habi shahadeti e me laiketihi. E ka bo bashkë njeri unë dhijës me me laqët. Dhe shke vlerë e madhe. Me të bo Allah me një saf me me laqët e Zotit e Barëke me të bo me me laqët e Zotit e Barëke e katërta, e në fiddim një hadhe të zketuhum e të ardiluhum. Se në vetë këta jetë ka pastrim dhe qëllësim me vetit të drejt dhe i tërë. Se Allahu nuk dëshmon dhe nuk e merë dëshmitar, ataj qëllës është i drejt dhe nuk është besnik. Pra Allahu gjellë a kërdojt që kjoj dëshmon për mua, kjo është i drejt. Se Allahu gjellë nuk e thirë në dëshmi, për vetë se njërijun e drejt. E pesë të lezër. Ennehu wasafehum bikounihim ulu l'ilmi, vë hadha jedullu ala khtisasihim. Allahu i ka qujt ulu l'il është dishka shka dikur që ka pronë Dishka, kjo është e jemja Që kjo është e jemja Allahu i ka qëjtë ullur ilm Ata mrena qenjës e kanë Ilmë, dijen Dhe thot i për nkajimi, a dhe jedull me lëkhtisasihim Kjo argumendo se veç ata e kanë Vetëm ata e kanë E gja është ta Ennehu subhanahu steshhede bi nefsihi Wa hua e jellu shahidin Thumme bi khijari khalkihi Wa humme melaiketuhu Wa ulama'u min ibadihi Wa jakthihim bi hadha fadlen wa sharafe Sa Allahu Gjelle Gjellalu Ka dëshmu për vetër Pastaj me gik lojet E krejesave mat mira Me lachet pa përjashtim Dhe njerëzit e dijes Për Allahu ka thonë Unë dëshmoj Bi krejesave kush dëshmonë Diloje matmira Me lachet dhe njerëzit edijes Eshtata Ennehu steshhede bihim Ala e gjelli me shhudin Bihi Wa aqdamihi wa akberihi Wa hua shahadatu en la ilaha illa Allah Wa al azim il qadr Inna ma jeshteshhedu ala l amri al azim A kabira l khalqi Wa sadatihim Eshtata Se aj i ka mor këta njerëzit Jo për dëlloj dëshmija Për dëshmin mat madhe Këni pa o blëzër, kur dikush, se dinim e sejle, do me blejt i qka. Do mu interesu për diqka qishë është. A e vetë si cilin, a shkone zgjeda të mjejështrin. Këni pa o dikush, kur do me blejt i qka, më pojë banalizoj për ta kuptuhe. Një telefon, një vetur, një makinë, një shpi, shkone thirë një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një vetë, bëmë a kje e kjo shumë qëmi më t'i dhu, nuk e di, vëllë. Kur e mërë një prevesionista i dhëtë, bleje se të qëka, shbële shumë mira kjo, t'i i besanë, për çka sejnë të vogla? A vëllë, Allah u Gjele Gjelelu për muslimani në ka bëjt gjina, ka thonë, katër veta, dë besushëm, të gvali, s'kanë rrejt kërë, si dojnë me dëshmu këndër këtina. Tre dëshmujnë, një mungën, tu tre të ho a mbetë i mbetët i pachët, se për një musliman tjeshtë. Po, me dëshmu Allahus, a i është zotë, se a i është zotë, kanë e kamor, dylojt krije i sajë, me laqët dhe njerëzit e dijes. Për cilën vejpër, se a i është zotë që meritën të adhorohet, s'ka ma lartë se kjo. Nuk ka ma lartë se kjo. Andaj, e shtatoj kjo vlerë. E teta, anne subhanahu ja'ala shahadatuhum hujja 'ala al-munkirin fahum bi manzilati adillatihi wa ayatihi wa barahinihi al-dallati 'ala tawhidih do kjo është ajo çka njerëzit dëshirojnë të mos e trajtojnë kështu çështë çallati ibn qayyim dhe, dhe, dhe në kët ajet ka argument se vatia njerëzit kanë argument për kundër jo besimtarë dhe djegaçarë vatia njerëz të dijes vetëm hocalar, prezenca e tyre të se të flasin të vërtetën, e shpjegojnë njerëzve ilmin, shpjegojnë njerëzve dispozitat juridikun e Allahut, janë argument ditën e gjykimit. Allah thot, a besojse ata? A ukon çatet e ju? Po. Çajtetria folke. O Zot, a, a, a veç ç'kim sa kanë ora tash ka argument kundër mua. Po. Atojke, ti lejo ke ajetet, ti lejo ke hadithe të penga Muhammed saallallahu aleyhi ve sellem, ta thonë se që se ç'kjo është haram, ç'kjo është halal. E ibn Qayyim thot, mjafton ç'ato mkon dikun e nesër jas mos përpas arsye si zotëna rrit. Kjo është argument i madh. Sikur që Allahu xhëlal xjalalu ka mëmor ummetin e Muhamedit aleyhis salam dëshmitar kundër popullit të Nuhit, kur thonë populli i Nuhit, kush është Nuhit besa jofna. Ne gënjofna Nuhin. Allahu xhëlal xjalalu i thir ummetin e Muhamedit aleyhis salam, ajni aj ajnib në Nuhin, poim pa akon i par i pejgamber, rasul këndër atërë bashkë me Muhammedin alaihi salat e salat kështu janë njerës të dijës këndër atërët të cilët ngritët argumbejti argumenti në bita enanta enëhu subhanahu afradel fi'lel mutadhammin li hadihi shëhadetis sadirati minhu dhe gëllë dhe zërë kjo shumë e mara edhe një harët si tojë majetin shëhidë allahu enëhu la ilaha illahu wal melaikatu wa ulu l'ilmi Ka dëshmuar Allahu se nuk katë Zotë që më ritanë adhurimin përveqa ti Dhe me lashët dhe njërës të dijes Thotë i bënkajimi Nuk e ka përsërit fjallën shëhede Në sencë Në sencë Thuot në gjuhën arabë Ka dëshmuar ky Ka dëshmuar ky Ka dëshmuar ky Qështu në gjikatësht Pse është në gjikatës qështu? Se kur të vinë Katër veta me dëshmu Thu, ti, ti gjikon, ki po gjikon Ki dëshmon, ki dëshmon, ki dëshmon, ki dëshmon Dhe dhët me përsërit fjallën dëshmi Pse? Se dëshmia këti sështë i dëshmia jote Vjen janë sështë i besushmë Dhe të dhënë e dëshmoj Gjikon që thëtë prejtë, shkryu e emre, ki ka dëshmu Pasta i mirët dhe shikohet se sfatë po zhite ka kinë Dhe shtë si mirët fjalla Përsa duhet me e than, ki ka dëshmu dhe ki ka dëshmu Me e pru fjall Thotipën kaimi, kërë Allahu ka thonë, dëshmonë Allahu, se nuk ka zotë tjetër që më rritanë adhurimi përvesti, se ka përserit më fjallën dëshmonë. Ashmi aftu me dëshmi në vetë, ka thonë, si dëshmi a jemi, si dëshmi a këtërë është e barabartë. Nuk e ka përserit fjallën, shëhide, shëhide Allahu, dëshmonë Allahu, kanë thonë djetarët për me këptu këta më mirë. Men e ta arresule fe qëtë e ta Allahë. Kusht i bindet rësullit, i është bindë Allahot. Andaj rebenizimin dhe Muhammedit al. s.s. është barabar me cikër në mëhu Allahot. A janë atën realisht në pozit barabart? Jo, kjo njëri, kafdek, kjo besher, asë nuk adhërot, a ja dhërot gjellë në gjellë luhu, mirë pa Allahot në disa dispozite e ka më barabar. Ka dhanë, mohimi ti, mohimi ja, mukri. A këpëtut? Pra, Allah u gjellua dhe dëshmoj une, dhe se përsëriti më fjallën dëshmi, pëse, së është e barabar, me la që dëshmojnë, njështë të dijes dëshmojnë. Dhe dhjeta, dhe dhjeta në përmejnë ma shumë, s'ke na mundësi me përmejnë, nëse është e gjanë, ennehu subhanahum gjaalahum muaddina i haqqihi inda ibadihi bihadihi shahada. Sepse Allah u të barëke vëtala, thëtë në përmjet njerëzve t dhe i libër të drejtat e njerëzve nëpërmjet tëyra. Subhanallahu. Por Allahu xhalla xalalu urdhron të dëgjohet, të, të bindet atij, të respektohet ligji i tij. Kush e ka thonë çeta? Kush e ka gallzuar? <të> Kemi folur me Allahun xhalla xalalu, të ka harti ti për Allahun te bareke ve teala urdhëska i dit ti për Zotin? Jo, kush ti ka gallzuar? Në njerëri, të cilët Allahu i ka dhënë dije, në përmjet që ti njeri të t'i bënkajimi, Allahu e merë hakin e vetë të ti. Kjo është e madhe. Pra, ti që falësh, e ki hakin dhe Allahot më falë, sajt e ka li 5 vakë namaz. Që këtë namaz, Allahu e ka ndirë prej teje në përmjet o gjallarve. Ka dhe në shko kaldoj një që i kam hakin të unë 5 vakë më falë. Kjo është vlerë e madhe. Andaj, të t'i bënkajim e gjëzije, se Allahu e ndirë haku në robëve në përmjet, dietarve. Kjo është ajo që ka përmend Ibn Qayyim el-Juzeyri. Sa Ibnul Jamaa Allahu shehrof qadan Allahu tebaraka ve teala na ayet te ther qul hel yastawi alladhina yaalamuna wal ladhina la yaalamun. Thuai ajand barabart ata se ka ndije me ata se nuk ka ndije. Janë barabart? Sa do të pretendojë se është barabart se janë barabart Zoti onxhëllë xhalal nuk i gabon. Barabart qadan Allahu tebaraka ve teala besalo ahle dhikrit in kuntum la ta'lamun bithni ata çka dinin nese nuk keni dije ka than Allahu te bareke ve teala wama yaqiluha illa alalimun çhem bojte zotit nuk i kupton porvecse njerzit e dijes ka than Allahu te bareke ve teala bel huwa ayatum bayinatum fi suduril ladina utul ilme Allahu jallahu ala ku argumenton por ayetat te tis se jan te qarta dhe jan te prera dhe jan por zotit çka that Ato janë ajete të qarta, ku janë atë ajete? Ku janë o dhezër? E shifnit qëtu ajete në hapsir? E shifnit ajete në hapsir? Nuk e shifnit, ku është ajete? Fi sudurill edhina utul ilmë Në gjokësat e të rritësat e bajnë ajetin. Ajetin, ku e shëfti? Ajetet e zotit, ku janë? Vesh një venë e kamë. Vetëm në një venë. Fisudurin ledhine ujtën hilm. Vetëm në gjokës atë atërët të cilët kanë ilm. Andajna jena ummet, ummi, ummet që nuk shkrujmë dhe nuk ledzojmë. Që ishë nuk shkrujmë dhe nuk ledzojmë? Sepse në shkrujmë, në ledzojmë, ma shumë se muslimat s'ka kur kujtë që shkrujmë. Por, ilmi është vetëm në gjokës. Andaj djetarë të kanë thanë, aj ilm, shkazë vjen me ti në nevojtore, zoti ju ndëroftë, sështë ilmë. Aj ilm, shkazë vjen me ti edhe në vendët, majnë time, sështë ilmë. Sështë ilmë ajo, ja? nëse me të libram shë ilmë, sështë ilmë. A mundët kjo libram i bo dhe manë dikujna? Mare këtë libranë dhe thuj dikujtë, folbe, s'folë o dhe zërë. Thu dikush me, me shpeguket. Mërë e Kur'ani më shafi dhu që e më shafi janë ajetet I e pjati kujtë Folbe, së folaj Du të me vartë një hosë me tanë Qëtu për shkun qështu, qëtu qështu, qështu, qështu Andaj Allah u shiko Shkurt Ajetet e mija janë nxokë sa të njerëzve qëka këndije Andaj pengamberi sallallahu aleyhi sallam Sa adit në që e kanë ziri ma në Bukhariju Adit se kanë ziri ma në Bukhariju Ka dhonë kiameti zbahët dheri sa në to ka u që ka bëhot, mbesin gjahilat, edhe mbita bëhot kiameti. Mbita bëhot kiameti, pra me prezencen e njerëzve shka edhin Kur'ani dhe hadithin, zbohat kiameti. Garancë, garancë e ma dhe kiameti e largë. Pse, është largë guptimin me vite, a i mundë më konë shkurt, edhe avrë, por deri sa konë njerëzve shka edhe zhenë Kur'anin, asë një hartë shmungonë. Shpegohet hadithi Ka hafizat e të hadithet dhe Që ta lezonë si kur te jem në në tanë dhe mbejem në shka e thua Andaj Ka thënë Allahu te bareke Inna ma jakhshë Allahe Min ibadihi al ulemat Vërtejtja kanë frigën Zotit vetëm ulemat Vërtejtja I mënkajimi kur i shpegon këtë mesele Këtë hadith Këtë ajet të Zotit gjellë gjellalu Thotë mirë nëse ja kanë frigën vetëm ulemat Ku janë avami muslimane kër ketë nuk janë ulemat ata sa aloqa per kufizues inema ky është forma dhe stili që ki. Dhe, ku avami, për kufizues veç çiki Iban Qayime trajton gat me se dhe thot ku janë avami na dina pi avami çapo në më e kanë frikë Zotit i ndalet haramave i ban vajibat at forzat ku janë këto fot e kanë veç me një vend in i qtedu bil ulama ne sa ato dije ulemat ja kanë frikën Zotit për dyshe dalal dalal dalal humbi humbi Zoti naroj Allah ka thonë, mu më kanë frikë më veshë ulemat. Ta shti edhe hone du të me lipë këtu, ku jena qëtu. A nasë, si më sti kena frikë Allahot, e di në kë ku e kena venin. Bi, se me thuel, sa vend i keq është aipër, mu të kebirin, për njërzit të cilat, janë me njëmdoj, me fëtëllok, si kanë frikë Allahot, e bareke, u e te ala. Andaj, pëta jena jetit të, të sejat, Ibnul Gjemaha i ka prue për argumentimin, se djetarët kanë peshtë randë në shëriatin e zotit e barek e vëtë ala. Sa i përgët haditheve, kanë arë shumë haditheve të citojmë disa për e tyre, të cilët argumentojnë se sa është me vlerë dhe sa peshon një riu i dijes, cili barë dije në gjokësin e tina, në shëriatin e zotit e barek e vëtë ala. Kanë zire më në Bukhariu dhe më në muslimin nga hadithin e muawjes, radhi Allahu anë, se për nga mberi a.s. ka thanë, me juridi Allahu bihi khajranë, yufaqihuhu fi dinin ka ka tham pejgamber sallallahu alaihi wasallam qut allahu ya do khairin ya munson me kuptue fe yufaqihuhu fi din e ban faqih ne fe faqih ne fe ibn haje ruko kashbiku ket hadith na fathul bari thot e kundër ta kuptohet e kundërta kuptohet. Është një meselesë e usulit e njerëzve të së të mirë në studimin e formave të Kuranit dhe formave të hadithit thonë a kuptohet e kundërta as kuptohet. Ka thonë këtë hadith kuptohet e kundërta. Si kujt Allahu s'ja mundson me kuptu fejen, ja ka dashur sherrën. Nëse Allahu s'ta mundson me kuptu fejen, ku e ki venin? Ku e ki na venin? Zoti na rujt. Nëse damundson me kuptu feja, atar ka dashur me t'ju rrugës. Kjo është hadithi i parë, të cilën e ka përmendë hoxha mbi peshen dhe rëndësit të cilën e kanë hoxha lartë. Hadithi tjetër, të cilën e kanë djerë, imë më tirmidhiju nga pengamberi sallallahu aleyhi sallem, ka thanë aleyhi salatu e selam, El ulemau, warathetul embia. Ulemat, njërzit e dijes, janë trashegimtar të, të pengamberë. رشغوه سكن ترشغوه بن محمد صلى الله عليه وسلم وحسبك بهذه الدرجه مجدا وفخرا وبهذه الرتبه شرفا وذكرا فكما لا رتبه فوق رتبه النبوه فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبه ثوت نقمنت ابن الجماعه الكناني الله يشرق ثوتنا شبقيم تعديزه تميافتون كودريج هذا كاو بوزيت مجدا وفخرا krenari dhe mburrje Timjafton zot fisnikri dhe autoritet kjo opozit sikur që nuk ka pozit më të lartë se pejgamberia nuk ka pozit më të lartë se sa mu ka trashëgimtar i tij alayhi salatu wasalam zotin e avofrit e re nuk ka shkon tok më të mos se pejgamberi nuk ka në fërë togës madman se Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam pas ati kush është maj madhë njëri gjithë do të rashëgus i ti alaihi salatu wa sallam gjithë do të rashëgus i ti alaihi salatu Andai, sa zed, imam Bukhariu, imam mfalli, alaihi wasallam, wa sallam andaj një ditë prej ditëve aditën se në kanë zirë gjithashtu imam Bukhariju imam Tirmidiju më falli një ditë prej ditëveja kam përmen për nga mbërë sallallam dynja rëz abid vë alim një njëri idijës dhe njeri adhuruës, ibadet gji dhe i tha nja Rasul Allah cili është më me vler cili është më me pozit ki ban ibadet në vazhdimësi ban ibadet ki miret me ilm dhe në disa trasmetime ki veç farzët i fal a ma nënstop lexon Kur'an nënstop lexon hadith nënstop miret me hadith a ma veç farzët i fal ki nënstop me na file me ibadet a ma ilm nuk miret ta për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem Fadlul alimi ala l'abidi Ke fadli ala edhnakum Vlera e djetarit Mbi vleren e ibadet gjies Oshë sikur vlera ime Me mad voglin pre juve Shkone ket Katër Dimenzionalin katër Për nga mer Maj vogli sahabi Për nga mer Maj vogli sahabi Djetarë Për nga mërë alë i sëllatës në thotë, vlera e djetarit, karshit të tjere dhe është sikur vlera ime, jo me bubekrin, asë me Omerin, asë me Alijun, asë me ëthmanin, asë me Bilalin, me mëtë voglin atje. Sa ka për sahabijës mëtë voglë? Mëjë vogli sahabijë. Dhe mes për nga mërë i sëllatë, sa ka hapsira? Galaktike, vëzër. Galaktike. Në ndajë, bëjnë nga Meri s.a.s. në këtë hadith, në e ka të regu sa peshon, dhe sa është e rënë, më lera e ati cilin bardhë dhije. Hadith tjetër, të se në kanë zhjeri imam Ebu Davudi, ibn Maja, imam Tirmidhiju, dherimiju, i dhashtë të edhe imam Ahmedi, një pjesë të ti, ka të nga Meri s.a.s. Men seleke tariqën, jetë lubu fihi ilmen, sulike bihi tariqën min turqë il gjenne, Ka të më bëngën meri sallallahu aleyhi sallem, kush e më rrugën, rrugën e dijes. Kush e më rrugën, rrugën e dijes. A ti do t'i mundësot rruga për rrugëve të gjennetit. Në disa transmitime, selek Allahu. Allahu i atërejtor rrugën, ka, pra, t'i dhjenë me mërë ilmë, shkonë me mërë ilmë, Allahu dhëtë që kja u dha në gjennetit të, shk gjennet të shkuën. Allahu në mundësotë. Dhe mund, që këtu, që këtë e hecë, su li ke hec, bihi, apo selek Allahu bihi, që këtë rukë, Allah i dhe të, të në gjënatit të shkuë. Vesë rukë të gjënatit të lezë, që shime ndojnë anë, fantazike? Jo, dhe të janë për toke. Për toke, dushë me ranë, sejzë dhe për mi ba Allahu, gjellë, u ala i badet, edhe mërinë atje, në gjilë, kërë vetën i më Mahmedit, sa është Allahu lërgë neve, që këtë tha, në Ajlmen Atina tha pejgamberi aleyhis salam o innal malaikata la tadu ajnihataha li talib alilmi ridan lima yadlub fa pejgamberi salla vërtet me laçet i shtrin krahate tyre per Kirkusin e, e dijes si schenknatie per çfarë ka bën para më ndovë dhezër. Melaqët e Zotit i shtrin kratë. Për kanë? Për kërkusin e dijes, po njerin e dijes. Për çka? Ridan li ma jetë lopë. Në disa transmitime, li rida Allah i anë, se Allah është razim e ta edhe i thot Melaqëve shtrin i kratë. Qka boni me Gjibrillin në lejë salatë o sëna? Gjibrillin, qka boni? Tha, qka u liu? Gujzat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ululiyat ulushkum ulu tay Kamut men kam Jibriliam apo jo ulu ulu te Muhamedi alaihi salatu wassalam dhe thot penga me sam kjo ndodh me çdo njeri i cili e barti ilmin tem me laçet a ka vlerë më të madhe vëllazër Ademit ja ka bo mi bo seis dhe kërret me laçet usjudu li adama fasajdu Banë i sejshë dhe Ademit, kërejti banë i sejshë dhe, illa iblisë, përdaq iblisi. I stekë varë, bo me një madhë, ebe, ma kun të li e së gjude, li besherin, une si bi sejshë dhe një njëri që e giju, tëjnë, me loqë, këpër, hame, une ka me nguha të oqën, aje përte ka ma shëmë se une. Njëzit, i kanë këtë shpreje, mundohën me evaditëve dhe vetën. Une, unë shpetisha këtë mesela, kjo iblisizën vëzër. Iblis i tha Allah, që ti i mirë asesh, që i bikur. Po ku e ka përfundimin, adele? Gjehenem dhe sa djep i kesh, që është aja Allah unë arrujt. Zotin arrujt nga me një masija dhe fëdullokë dhe mburja me të keqe. Thotë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Wa innel alim le jes tëgfiru lehu men fi sëmavati wa men fi l'ard. Vërtejt për djetarin, bajn istikfarë që a konqijejn dhe të tokë. Çakon qiell dhe tokë thojnë o, o zot fale, o zot fale, o zot fale. Kjo është një vlerë e madhe, Allahu. Me ta nënshtrua Gibrilin, Mikailin, Israfilin, me, ti me Lachin, të nënshtrua me laçet e Zotit, s'ka numër, as i di lanumrin. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu, nuk e din numrin në e ushtrisë së Allahut për vetëse. Ej, jelle jelalu. Krerë thojnë o zot fale. Fale, fale, bëni istigfar. Çka thojnë? Jo për vetin. Astaghfirullah lek. Kërkoj falë për Allahun për ty, për ty. Foth pejgamberi s.a.s.e. Hattal hitanu fi jawfil ma. Dairi sa da peshit në brëndçinë e edetit, peshit vëzur. Peshjet bojnë istigfar, nuk e kupton përvec se Allahu te barekehu te ala kur kërkojn lutje dhe falje për njeriu e dijes. Pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Wa inna l'ulama, warathatu l'anbiya, wa inna l'anbiya, lem ju warrithu dinaran wala dirhema, wa inna ma warrathu l'ilma, fa men akadhu, akadhu bi haddin wafirin. Gatën pëngamberi sallallahu alaihi sallam, vërtet djetarët janë të rëshëgimtarët pëngamberve, pëngamberët nuk kan lanë as dinarë, as dirhema. Ska, dinarë dhe dirhemi pëngamberi sallallahu alaihi sallam ka vdekë dhe ka qenë borjë ska pas në shtëpinë e ti diçka për dinar dhe drhemët Ali sallallahu alejhi wasalam ka thënë dietarët në komentin e kësajna ka dashur pejgamberin s.a.s. me, me, me lshou këtë botë dhe mos më çën shtëpia e ti e lidhur me me parë ç'tiet i zhveshur për Zotin te barekeute ala ç'ka lan ç'ka lan për mas inna warathul ilm vetëm ilmin kush e merr ilmin e ka marr hisën më të madhe Ku shemër ulmen e ka marr hisën më të madhe, thot hoxha Ibnul Jemaa al-Kannanina komentën këto haditheve, thot wa'lam ennehu la rutbetu fawqa rutbeti man tashtaghelu al-mala'ikatu ghayruhum li'stighfari wad-du'a ila. Doje se ska grad dhe pozit më të madhe se sa ai për të cilin melaçët dhe kërret tresat bajnë istighfar për ta akamat madhe se një meqlis ku melacët banjës të këfarë për të së kanë gjënaja ato nuk i banë Allahu gjëna ato, ato nuk kanë nevoj për për dijen e hoqës dhe një, melacët së kanë nevoj për dijen e hoqës së ato i banë ibadet Allahot në mënir të natyres la ja sunë Allahe ma emera hun ata natyre kanë nësë mi banë gjëna Allahot S'kanë nëzit së për gjuna S'kanë nëzit së për gjuna eq Ata janë Gëdri të andaj nuk kanë nevoj për, Nuk kanë nëzit së për gjuna S'kanë dishka shka du të me mush Nuk kanë në barkë du të me mush Ata s'kanë Ata janë të paçta Me gjithë gjith pavarësien Shka ja kanë për e djetarit Ilë shojnë krahët Dërsa njërëzit subanë Allah kanë varësi Kanë varësi Pa tjetër e kome mërë ilmin Pa tjetër e ka me mërë Kur'ani, pa tjetër e ka me mërë adithin E për nga mberi sallallahu aleyhi Vesellem Thot dhije se nuk ka pozit ma të madhe se kjo Va tada u lehu e gjnihat e ha Va inna hu le ju nafe sufi dua Irrejulis salih Thot ata, garojnë, kush pe ban doajnë Ma shpetë për Për njerin Apo Thot njerëzit natyrshëm Kanë dëshirë që një njeri Takvali me bo doa për ta Për shembull, pejgamberi s.a.s.allam ka thënë shumë më madhe, pejgamberi më i çudit thënë, o zot falë këta. O zot falë këta. Çka thanë pejgamberi s.a.s.allam kur ka ardhur burëra, ka thënë ja Resulullah, lutu për mua dhe për nënën time me kët muslimanë që na dashët. Ka thënë o zot banë burëra ndonëvat këtë njerëz me dash. E Abu Bekri çeshtë ka prua banëvat, e nana ndonëvat, ja Resulullah ban dua Allahu të më shojë më. Ka thënë më madhe, ka thënë valla, pejgamberi më i çudit Ne do të nosoft fale këto. Pastaj me Tagvalid. Andaj Omer al-Khattabi kur ka pas thatsi dhe ska pas shi e ka thirr djalë e ka thirr vajzën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abbasin. Ka dhanëskë këtu lutën me neve. Haz këtu lutën me neve. Pse? Nga devotshmëria dhe nga avërsia me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thao thojapo para mendo me laçët. Me vau do hopër për, për njeriu. Pasajta dobe ka dihtulif fi ma'na wad'i ajnihatiha faqil fa'dawlamat kan polemizuse çka është për çëllim miul krahot disa pretendore kan than et tawadu'u la disa kan than janë modeste me njerin e dijes kjo kuptim i parë çishinojn krahot mund janë modeste me njerin e dijes kuptimi dytë en nuzul 'inda al hudur 'inda huwa al hudur ma'a fot kur Kut ullet taj ato i shkojnë që ati Kut, kut ullet djetar Ato i shkojnë që ati ullet Edhe i rinë me ta Ando jo e dini se për nga mësëm ka than Se po shpejtoni muqu prej kopshteve të gjënetit Tha njarë o sula ku janë ato kopshte Tha kopshtet ku kërkohet dia Edhe lezohet kër anjan kopshte të gjënetit Musu qunë i shpejt Tha dhe vërtet prezentojnë me lachet Dhe bojnë dua për krejt Për krejt bojnë Bojnë dua Tha, jetar kan thon kurt ulet haj ata ata ule. Ëh njeriu se li kërkon dije, kërkon Kur'an, e gjen një rahmat të Zotit të Baraka ve Teala, edhe buka, edhe buk më sipas honger me, me orë të tëra, po s'ka dert se kraci jam të ngjesh pëtrore. Kraci jam të ngjesh pëtrore. Andaj ka pasur ulemat të Zot, ku la kan pru bukën është nervozuar. Është nervozuar. Ka thënë makput në ushimin e shpirtit me këtë haje. Makput në ushimin e shpirtit me me këto haje, kuptimi të rejtë është et të uqiru e të të adhimu lehë është madrimi -respekti Wqila, d d timi, ikti, ojt, krahot, dhe respekti që e bojnë ati uqile të hmiluhu a lejha fe të inuhu ala buluhi me qasidi kanë të në disa predjetarve kuptimi i këti hadithi është se ata ishtërin krahët dhe japin kuvet dhe kudret dhe afci që të arrije qatë shka përdo shka përdo? ilmin ajo shka përdo në është ilmi, anaj të ndërruar lez Kjo është ajet që e kam përmen djetarët për e vlerës së madhe të njerëzve të dijes dhe kjo është hyrje në atëse të shka neve në takon për e sielës së mirë, për e edukatës së lartë, kulturës së madhe që duhet të kemi me njerëzit e dijes, me njerëzit të cilët bërtin Kur'an në gjoks, bërtin hadith, kanë në gjoksat të tyre shpegimet e ulemave e din fjalën e Zotit, e kuptojnë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja u shpjegon njerëzve islamin, ja u shpjegon njerëzve imanin, i ruajnë nga gjunaht, i përkujtojnë nga gjunaht, mos i vojnë Zoti te barekahu te ala gjunaht dhe vazhdimsi e kanë sakrifikuar jetën e tyre, e lajn kohën e tyre, i lajn komoditetet e tyre vetëm e vetëm që njerëzve tubohet gjithmonë për kujtim dhe alarm Në ibadetet e Zotit të barë e kjo të ala, krejt kjo ko pesh të Zotit të barë e kjo të ala, anë dhe të të shofi me lejnë Allahot të barë e kjo të ala, se që kanë thonë djetarët, si duhet të silët me këtë njeri? Si duhet të silët? me këtë njerëzi. Andai na lutsim Allahun te bareka ve taala, te Allahu xhenna xhelalu na bam prej atëra drësht e kanë trashëgu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ne dijen e tij, ne akhlaqen e tij, ne تربjen e tij, ne ozimin e tij, sunetën e tij alaihi salatu wasalam. Elusim Allahun xhelal xhelalu te Allahu te bareka ve taala, na bam prej djeksut e Kur'anit, djeksut e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun xhelal xhelalu te Allahu te bareka ve taala, tangrit edebin ton, tangrit تربjen ton, na bam njerëz të sëlënat. E manifestojn ligjin e Zotit, ligjin e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun jalla jalalu, çqallahu te bareka ve taala ve pratonat e mira Allahu te ban qabul. Rrshtitja te mangsij junave Allahu jalla jalat nai fal, elusim Allahun te bareka ve taala, çqallahu jalla jalalu musliman ku dhe çan Allahu te ndihmon. Yetima te musliman ve Allahu te mbolan, ata se te kan nevoj dhe jan fuqara Allahu te pasuron, pasnike te musliman ve Allahu te ban te xhimert dhe te ban fisnik. تبورغوزت المسلمون والله تيران كريمنالات من مزريت اشطالون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين